Скотт Лінч Лукавства Лока Ламори. Текст читає Сергій Оробчук 5. Біля ланцюгового ліфта були солдати нічної варти, яким дали його опис. Звичайно, вони були в захваті, коли Конте притягнув його зі зв'язаними руками. Вони піднялися ще раз. У Лока за спиною стояли Конте і один із чорних курток, який тримав його за обидві руки. Будь ласка, відведіть мене до Дони Варченце, сказав Лок. Якщо ви не можете знайти її, будь ласка, знайдіть когось із сальвар або навіть вашого капітана на ім'я Рейнард. Писок столи. сказав один із чорних курток. Іди куди йшов. Клітка ковзнула в замкові механізми на терасі для посадки. Увагу лока привернула юрба знаті та їхніх гостей, коли його вели вперед між трьома чоловіками. Коли вони переступили поріг першої галереї у вежі, там якраз неподалік стояв капітан Рейнард і старілку маленьких цукерків корабликів у руках. Його очі розширилися. Він відкусив останній шматок марципанового парусника, витер роти сунув свою страву в руки офіціанта, який проходив повз, і той мало не перекинувся від несподіванки. Богемилі, сказав він, де ви його знайшли? Не ми знайшли, сер, пояснив один із чорних курток. Чоловік позаду нас каже, що він на службі в лорда та леді сальварів. Я спіймав його біля карет, сказав конте. Фантастика, сказав Рейнард. Проведіть його поверхом нижче, у східне крило. Там порожня комора без вікон. Обшукайте його, роздягніть до спіднього і киньте туди, щоб два охоронці стояли в будь-яку хвилину. Витягнемо його після півночі, коли почнеться бенкет. Рейнард, та ти не можеш, вигукнув Лок, марно борючись із людьми, які його тримали. Я повернуся сам, сам по собі, розумієш? Усі тут у небезпеці. Ти в курсі справ своєї названої матері. Мені потрібно говорити з Ворченцею». Мене попередили розвивати вибірковий слух, коли справа стосується тебе. Рейнард показав на чорних курток. Камора, зараз! Рейнарди, ні. Скульптури, Рейнарди. Подивись на довбані скульптури. Гості та вельможі з усе більшою цікавістю поверталися в їхній бік. Поки лок горланив, тож Рейнард закрив імуроту рукою. Від юрби відділилися ще кілька чорних курток. Будеш і далі галасувати, цим лордам та леді випаде нагода побачити кров. Сказав Рейнард і забрав руку. «Я знаю, хто вона, Рейнарте. Я знаю, хто така Варченца. Я буду кричати про це на всій цій галереї. Буду сукати ногами і кричати. Але перш ніж я опинюся в тій кімнаті, усі дізнаються. А тепер подивися, будь ласка, на прокляті богами скульптури. І що з ними? У них щось є, чорти б тебе взяли. Це змова. Вони від Капираці. Вони були подарунком герцогу», – сказав Рейнард. «Моє начальство особисто їх перевірило». «Твоєму начальству, – сказав Лок, – завадили. Капараца найняв собі наймага. Я бачив, що він може творити з людським розумом». «Це смішно, – сказав Рейнард. – Я не можу повірити, що дозволяю тобі вигадати ще одну байку. Відведіть його вниз, але спочатку я заткну йому рот». Рейнард зірвав ляну салфетку стаці іншого офіціанти неподалік і почав збивати її в кульку. ти, будь ласка, відведи мене до Варченце. Нащо мені повертатися, якщо це не важливо?» «Усі тут, біса помруть, якщо ти кинеш мене в ту комору. Я зв'язаний під охороною. Будь ласка, відведи мене до Варченце. Стівен холодно подивився на нього, потім поклав серветку і наставив на Лока пальця. «Тож нехай так. Я відведу тебе до Дони. Але якщо ти промовиш хоч слово, поки ми тягнемо тебе до неї. Я заткну тобі рот, поб'ю до півсмерті і посажу в комору. Це зрозуміло?» Лок енергійно кивнув. Рейнер жестом... Підкликав ще кілька чорних курток приєднатися до його процесії. Лука провели через галерею шістьма солдатами збоку та похмурим конте позаду. Рейнард повів його назад до тієї самої зали і тієї самої кімнати, де він вперше зустрів Дону Варченцу. Вона сиділа в кріслі, в'язання лежало біля її ніг. Стара тримала біля губ волого ганчірку, а біля неї на кулінах стояла Дона Сальвара. Дон Сальвара стояв, дивлячись у вікно, поставивши ногу на підвіконня. Усі троє справді були дуже здивовані, коли Рейнард заштовхнув Лука до кімнати перед собою. «Ця кімната закрита», – сказав Рейнард своїм охоронцям. «Вибачте для вас теж», – сказав він, коли туди спробував пройти Конте. «Нехай людина Сальвар зайде, Стівене», – сказала дона Ворченца. «Він уже знає більшу частину. Біди не буде, якщо дізнається решту». Конте війшов, вклонився Ворченці і схопив Лука за праву руку, а Рейнард замкнув за ними двері. Сальвари кинули на Лока недобрі погляди. «Привіт, Софія! Вітаю, Лоренсон. Радий знову вас бачити!» – сказав Лок своїм природним голосом. Дона Верченца підвелася зі стільця, двома кроками перетнула відстань між ними і Локом і вдарила його рибром долоні просто в рот. Голова хлопця мотнулася вправо, і його шию пронизали шипи болю. «Ай!» – скрикнув він. – «Та що за вами бляха таке?» «Невиплачений борг, пане шипе!» «Ви мені отруйну голку в шию стромили!» І цілком заслужено», – відповіла Дона Варченце. «Ну, я б посперечався». Рейнард схопив його за ліве плече, розвернув до себе і зацідив кулаком у щелепу. Варченця володіла разючою силою для людини її віку та статури, але Рейнард справді вмів бити. Кімната немов щезла з виду на кілька секунд, а коли повернулася, лок лежав на боці в кутку кімнати. Було таке відчуття, наче на дуже незручно розташованих просто над очима ковадлах, Вистукували маленькі ковалі, і Лок замислився, як вони туди потрапили. «Я ж сказав тобі, що Дона Ворченца – моя назва на мати», – мовив Рейнард. «Баги, милі», – сказав Конте усміхаючись, це я розумію приватна вечірка». «Чи комусь із вас спало на думку?» – сказав Лок, підводячись на ноги. «Запитати, якого милого я повернувся аж до воронового лету, коли вже стих чисанути звідти?» «Ви стрибнули з виступу на стіні», – сказала Дона Ворченца і схопилися за клітку ліфта, коли та проходила мимо. Чи не так? Так і було. Інші способи дібратися до землі були не дуже безпечними для здоров'я. «Бачиш?» – казала ж тобі Стівене. «Можливо. Я думаю, що це можливо», – сказав Вадранець, але просто не хотів думати, що хтось справді щось таке витворив. «Стівене дуже любить висоту», – сказала Ворченца. «І цілком мудро», – сказав Лок. «Але будь ласка, будь ласка, вислухайте мене. Я повернувся, щоб попередити вас про ці скульптури. Капарацца дав вам чотири таких. Усім у усі цій вежі загрожує жахлива небезпека від них. Скульптури? Дона Варченца подивилася на нього з цікавістю. Один джентльмен залишив герцогу в подарунок чотири скульптури із золота й скла. Вона подивилася на Стівена. Я впевнена, що охорона герцога оглянула їх і схвалила. Я просто консультую в цій справі, щоб зробити послугу деяким перам. Так мені сказали мої начальники, мовив Рейнард. «Ой, я вас прошу», – сказав Лок. «Ви павук. Я Шибка Мора. Ви зустрічалися з Капою Рацією? Ви зустрічали наймага, який назвав себе Сукільничим? Вони говорили з вами про скульптури». Дон і Дона Сальвари дивилися на дона Ворченцу, а стара затнулася на півслові і закашлялася. «Ой», – мовив Лок, – «ви не сказали Софії та Лоренцо, еге? Продовжуєте грати старого друга чи йогось друга? Вибачте, але я маю поговорити з вами як з павуком. Коли настане лжесвітло?» Усі у вороновому леті, приречені. Я знала, сказала Софія, я знала. Вона схопила чоловіка за руку і стиснула так сильно, що той скривився. Ну, хіба не казала я тобі? Я досі не дуже впевнений, відповів Лоренцо. Ні, зіткнула стара Дона, Софія не помилялася. Я і є паву герцога. Ну, от я це сказала. Якщо це вийде за межі цієї кімнати, будуть різатися горлянки. Конте подивився на неї з подивом і якимсь дивним схваленням в очах. Лок знову зіп'явся на ноги. А що до скульптур, сказала дона Ворченцем. Я їх перевірила особисто. Вони справді подарунок герцога. Це змова, сказав Лок. Пастка. Просто відкрийте одну і все побачите. Капараца задумав знищити кожного чоловіка, жінку та дитину в цій вежі. Це буде гірше за вбивство. Капараца, сказала дона Ворченса. Був справжнім джентльменом. Він був навіть надто скромним, щоб прийняти моє запрошення ненадовго приєднатися до нас цього вечора. Це ще одна ваша вигадка, щоб мати хоч якусь перевагу. Ну, бляха, точно, відповів лок. Я спеціально примарширував сюди після того, як втік, дав себе зв'язати і притягти сюди всією нічною вартою. І тепер стою тут перед вами. Ті скульптури напком напхані примарним каменем Ворченцу. Примарним каменем. Примарний камінь? приголомшено сказала Дона Софія. Звідки ви можете знати? Він і не може, сказала Дона Ворченца. Він бреше. Скульптури нешкідливі. Відкрийте одну!» – сказав лок. «Є простий засіб розв'язати це питання. Будь ласка, відкрийте одну. Вони загоряться, коли з'їде вже світло». Ці скульптури, – сказала Ворченце, – є герцогською власністю, яка коштує тисячі крон. Ми не будемо їх чіпати через божевільну примху відомого злочинця». «Тисячі крон!» – сказав лок. «Проти сотень життів. Кожен перукаморі стане слинявим недоумком, розумієте?» Чи можете ви уявити тих дітей у тому саду з білими очима, як у смирного коня? Такими ми будемо всі, кричав він, смирними. Це лейно з'їсть, наші довбані душі. Чи справді буде зайвим перевірити? Лок із вдячністю подивився на Рейнарта. Ні, не зайве, Рейнарте. Будь ласка, перевірті скульптури. Дона Верченца заходилася терти скроні. Так, це вже виходить під контролю, сказала вона. Стівене, закінч його чоловіка в безпечне місце до закінчення банкету. У кімнату без вікон, будь ласка, — дона Ворченцо сказав лок. — Що вам говорить ім'я Авраам Анатолій? І очі були холодні. — Я не можу сказати, — відповіла вона. — Як ви уявляєте, що воно говорить вам? Капа Барсаві вбив Авраама Анатолія 22 роки тому, — сказав лок. — І ви знали про це. Ви знали, що він становить загрозу таємному миру. Я не розумію, як це взагалі стосується всього, — сказала дона Ворченцо. — Усе замовкніть, або я накажу, щоб вас заткнули. «У Анатолія був син», – сказав Лук із вічайдушним поспіхом, коли Стівен ступив крок до нього. «Уцілілий син Дона Ворченця. Лучано Анатолій. Лучано капараца. Лучано помстився Барсаві за вбивство своїх батьків і братів. Тепер він хоче помститися і вам. Вам і всім вашим перам». «Ні», – сказала Дона Ворченця, знову торкаючись голови. «Ні, це неправильно. Мені сподобався час, проведений з Капою Рацею. Я не можу уявити, що він зробив би щось подібне». «Сукільничий», – сказав лок. «Пам'ятаєте Сукільничого?» «Товариш Раці», – відсторонено сказала Ворченца. «Я... Мені також сподобався час, проведений з ним. Тихий, вічливий, молодий чоловік». «Він щось із вами зробив, Дона Ворченце, сказав лок. «Я бачив, як він робив щось подібне просто у мене на очах. Він назвав ваше справжнє ім'я? Він щось написав на аркуші пергаменту?» «Я... Я не можу... Це...» – Дона Ворченца зіщулилася. Зморшки на її обличчі поглибилися, немов їй було боляче. «Я мушу запросити капарацу. Було б не не запросити його на… на бенкет!» Вона впала на стілець і закричала. Лоренцо і Софія кинулися їй на допомогу. Рейнард підхопив Лока за барки і силою приперего до північної стіни. Локові ноги звисали на фут над землею. «Що ти з нею зробив?» – заривів Рейнард. «Нічого!» – видихнув Лок. «Її наймах зачаклував». Подумай, чоловіче, чи раціонально вона ставиться до скульптур, негідних, що зробив з її розумом. Стіване, прохрипіла до наворченця, поклади шипа. Він каже правду, раця та сокільничий. Я якось наче забула. Я не збиралася б приймати прохання раци. Потім сокільничий що зробив за столом, а я. вона ще раз підвелася, обпершись на Софію. Отчано Анатолій, ви сказали. Капа раца сина Врама Анатолія? Як ви могли це знати? тому що я прив'язав того наймага до підлоги якусь годину чи дві тому», сказав Лок, коли Рейнард дозволив йому сповзти зі стіни. Я відрізав йому пальці, щоб змусити говорити, а коли він зізнався у всьому, що я хотів почути, то відрізав йому довбаний язик і припік обрубок. Всі в кімнаті мовчки втупилися в нього. Ну і ще й назвав придурком, додав Лок. Йому не сподобалося. «Обити наймага гірше смерті», – заважила Дона Ворченця. А він і не помер, просто добряче засмучений. Дона Ворченка похитала головою. Стіване скульптури. На цьому поверсі, здається, стоїть одна біля бару. Так, відповів Рейнард і рушив до дверей. Чи ще ти про них знаєш шипер? У них алхімічні запали, сказав Лок, і глиняні горщики з оливою. Повже світло вона підійметься, і вся ця вежа наповниться димом примарного каменю. А наш Анатолій відпливає, сміючись із вас усіх до гикавки. і лучану Анатолій, сказала Софія, це той, кого ми зустріли на сходах. Той самий, сказав Лук. Лучано Анатолій, також відомий як Капарацц, також відомий як Сірий король, якщо ці речі алхімічні, завважила Софія. Краще їх оглянути мені. Якщо це буде небезпечно, я теж піду, сказав Лоренцо. І я, мовив Конте. Чудово, ми всі можемо піти, буде весело. Лук махнув зв'язаними руками на двері. Та поспіши вже бляха муха. Конте взяв його під руку і штовхнув у тил процесії. Рейнард і Вурченце Прийшли повз здивованих чорних курток. Рейнард показав їм рукою слідувати за ними. Вони вийшли з коридору і повернулися до головної галереї. Натовп червонощоки гуляк розтупився, коли галерею прокатилася дивна процесія. Рейнард підійшов до чорної куртки, що стояв біля блискучої піраміди келихів. «Зробіть так, щоб цей кінець бару був тимчасово закритий», – сказав він. Повернувшись до інших своїх солдатів, він сказав, «обгородіть цю територію на 15-20 футів». І в герцога нікого не пускати. Дона Софія пірнула під оксамитову мотузку і присіла біля скульптурної піраміди, яка була приблизно три фути заввишки, м'яке світло мінилося за скляними віконцями, розташованими на піраміді. Капітане Рейнарте, сказала вона, я, здається, пам'ятаю у вас на поясі була пара рукавичок чи можу я їх позичити? Рейнард передав їй пару чорних шкіряних рукавичок, і вона надягла їх. Рідко буває розумно приймати занадто багато як належне. Контактні отрути – це дитячі забавки. Розсіяно, сказала вона, і провела пальцями по поверхні скульптури, уважно вдивляючись у неї. Вона кілька разів совалася, з кожним новим поглядом її чоло супилося все сильніше. «Я не бачу жодної тріщини в корпусі», – сказала вона, знову підводячись. «Навіть жодного шва. Якість виготовлення дуже хороша. Якщо пристрій призначений для випускання диму, я не можу уявити, як він буде виходити». Вона постукала пальцем по одному зі скляних віконець. Хоча вона знову постукала у віконце. Це те, що ми називаємо декоративним склом. Воно тонке і крихке. Його рідко використовують у скульптурі і ніколи не користуються таким у лабораторії, тому що воно не витримує високих температур. Вона повернула голову до лука і її мигдалево-русяві локони закружляли нібом над нею. Ви сказали, що в цьому пристрої були горщики з ливою? Таке я почув, відповів він, від людини, яка дуже прагнула не втратити язика. Може бути, що в цьому вся річ, сказала вона. Олива може генерувати багато тепла всередині металевого корпусу. Скло потріскається і випустить дим. Капітан, не свою рапіру, будь ласка, я хотіла б нею скористатися. Приховуючи будь-які можливі сумніви, Рейнард вихопив рапіру і обережно передав її руків'ям уперед. Вона оглянула срібне наверша зброї, кивнула і вдарила ним по склу. І те розбилося з пронизливим дзвоном. Вона розвернула рапірою лезом змила нерівні осколки з країв віконця, а потім передала їй Рейнарту. Почулося бурмотіння та вигуки натовпу, який ледь стримував ріденький ряд вибачливих Рейнардових чорних курток. — Обережно, Софія, — сказав Дон Лоренцо. — Не вчимо ряка в срати, — пробурмотіла вона, вдивляючись віконце, яке було приблизно вісім дюймів завширшки біля основи і трохи звужувалося доверху. Вона простягнула руку і торкнулася одного з мінливих алхімічних вогнів, а потім вигнула зап'ясток і витягла його назовні. «Навіть ні до чого не прив'язаний», – сказала вона, ставлячи його на землю біля себе. «О, боги!» – прошепотіла вона, коли знову зазирнула у вікно вже без світла. Вона затулила рота рукою і, хитаючись, звелася на ноги. Дона Верченце підійшла до неї. «Ну, це примарний камінь», – огидою сказала Дона Сальвара. «Тут повно його». Я бачу його там. Так багато, що відчуваю запах порошку. Вона здригнулася, як здригаються, коли натрапляють на великого павука. У цій одній скульптурі достатньо порошку, щоб вистачило на всю вежу. Важка пара хотів надійних результатів. Дона Варченця дивилася крізь скло на північний краєвид Камура. Небо було помітно темнішим, ніж навіть тоді, коли Лука протягнули повз бар для його другого візиту до Дони Варченці. — Софія, — сказала графиня. «Що ви можете зробити з цим? Чи можна запобігти їх займанню?» «Не думаю», – сказала Дона Сальвара. «Я не бачу алхімічних запалів, тому вони наймовірніше під примарним каменем. І також можливо, що вони можуть спалахнути, якщо ми туди поліземо. Спроба вимкнути його може виявитися настільки шкепською, як і дозволити йому загорітися». «Ми маємо забрати їх із вежі», – сказав Рейнард. «Ні», – сказала Софія. «Дим каменю швидко підіймається вгору». Він легше за повітря навколо нас. Сумніваюся, що ми зможемо віднести їх достатньо далеко до настання лже світла. Якщо вибухи почнуться в нижній частині воронового лету, ми все одно будемо стояти в стовпі диму. Найкраще було б їх втопити. Примарний камінь за якісь хвилини втрачає дію, якщо додати в нього воду. Улива горітиме, але білий дим не здійметься, якби ж можна було кинути їх в анджевіну. Цього ми зробити не можемо, сказала ворченця. Зате можемо опустити їх у цистерну Небесного саду. Вона десять футів завглибшки і п'ятнадцять футів завширшки. Цього вистачить? Так. Тепер нам просто потрібно підняти їх туди. «Стівене!» – сказала дона Ворченца, але капітан Рейнард уже рушив. «Мілорди та леді!» – ривнув Рейнард на весь голос. «Вім'я Нікованте, нам терміново потрібна ваша допомога. Нам з нічною вартою. Мені потрібний вільний доступ до сходів, мілорди та леді». З усіма вибаченнями, я не буду ніжним ні з ким, якщо це перепинятиме нам рух. Нам потрібно забрати ці кляті речі з галерей і відтягти їх до Небесного саду», – сказав Рейнард і схопив одного зі своїх людей за плеча. «Біжи на посадкову терасу і знайди лейтенанта Рацеліна. Скажи йому очистити Небесний сад під мою відповідальність. Скажи, щоб через п'ять хвилин там не було жодної дитини. Він знатиме, що робити. Діємо зараз, а перепрошувати будемо потім». «Розв'яжіть мені руки», – сказав Лук. «Ці штуки важкі. Я не дуже сильний, але можу допомогти». Дона Варченця з цікавістю оглянула на нього. «Чому ви повернулися, щоб попередити нас, пане Шипе? Чому просто не втекли?» «Я злодій Дона Варченцю», – тихо сказав він. «Злодія, може, навіть і вбився, але це вже занадто. Крім того, я збираюся вбити Рацу. Якщо він щось хоче, я мушу цьому завадити». Отака проста відповідь. Він простягнув руки, і вона повільно кивнула. Ви можете допомогти, але ми ще з вами поговоримо потім». «Так, звісно, тільки сподіваюся цього разу без спиць», – озвався Лок. «Конте, будь другом, зроби щось із цими мотузками. Сухорлявий охоронець одним зі своїх ножів прорізав пута Лока. «Якщо спробуєш дурити, – гаркнув він, – я посаджу тебе в цистерну, а скульптури покладемо згори». Лок, Конте, Рейнард, Дон Сальвара та кілька чорних курток стали навколішки, щоб підняти скульптуру. Софія секунду-дві спостерігала, нахмурившись, а потім встала до свого чоловіка і вперлася руками в його край скульптури. «Я знайду герцога», – сказала Ворченце. «Треба сповістити його про те, що відбувається». Вона поспішила через галерею. «Не так же й погано, коли нас восьморо, сказав Рейнард. «Але нести буде до чорта незручно. Нам ще крокувати і крокувати». Вони певним ходом витягли скульптуру на один проліт. На підлозі галереї чекали інші чорні куртки. Знайдіть усі ці скульптури. — кричав Рейнард. — По вісім людей на кожну. Знайдіть їх і віднесіть до Небесного саду. Вим'я вас стусайте всі, хто стане на вашому шляху. І не дайте вам боги ті скульптури впустити. Незабаром синдом за Рейнардом, лаючись, тяжко тягли скульптури кілька солдатів. Локхекав висходив потом. Решта навколо нього була не набагато краща. А що, ця штука загориться в наших руках? — пробурмотів один із чорних курток. — По-перше, вам попече руки. Сказала почервоніла від напруги Софія. Тоді ми всі попадемо без тями, не встигнувши ступити й шість кроків, а тоді станемо смирними. А це буде страх, яка безглузда ситуація, чи не так? Вони дійшли до останньої галереї, лишивши бенкет за собою. Охоронці та слуги відскакували вбік, коли вони перли свою ношу вздовж службових коридорів. На самій вершині воронового лету до небесного саду, уздовж внутрішньої сторони димчасто прозорих зовнішніх стін. Звивалися широкі мармурові сходи. Увесь Камор обертався навколо них, поки вони спіраль за спіраллю піднімалися все вище. Сонце було лише половинкою блідого медальйона, зануреного під вигнутий західний горизонт. Згори звисали дивні темні обриси. Лок кілька секунд дивлявся них, перш ніж зрозумів, що це ліани небесного саду гойдаються на вітрі. Мимо них з вересками пробігли десятки дітей, а за ними гналися чорні куртки та слуги. Сходи вели в сад на даху, який виявився лісом у мініатюрі. Оливкові, апельсинові дерева та алхімічні гибиди з шелестом смарахдого листя гойдалися на теплому вітрі під безхмарним пурпуровим небом. «Де клята цистерна?» – запитав Лок. – Я ніколи тут не був. «На східному краю саду», – сказав Лоренцо. – Я грався тут дитиною. Під обвислими вусиками плакучої верби вони знайшли цистерну, круглий ставок десять футів у поперек, як і обіцяла Дона ворченце. Усі, не змовляючись, підняли скульптуру у воду, і та зняла фонтан-бризок, обливши двох чорних курток. Вона швидко пішла під воду, лишаючи по собі молочно-білу хмару на поверхні, і з важким брязкотом вдарилася об дно цистерни. Одну за одною інші три скульптури кинули згори, поки всі чотири не опинилися під поверхнею тепер молочно-мутної води, а небесний сад був переповнений чорними куртками. «Що тепер?» – спитав задиханий лук. — Тепер забираємося геть, — сказала дона Софія. Тут ще багато каменю. Я не хотіла б, щоб хтось був поблизу, навіть якщо той під водою. — Якісь кілька годин точно. Усі на даху були більш ніж раді послухатися.